Адже вчить єдино справедливе вчення Фоми Аквінського, що тільки несвідоме підпорядкування вищим силам є неточнішим регулятором людської діяльності. А ви насмілились поставити себе на рівні з Богом. Бог у людині, а не поза нею, відказав спокійно Прокіп Лисий. Це сентенція найбогопротивнішої єресі, вигукнув професор Анджей Скокорена. Ось погляньте. Він показав на дерев'яну скульптуру, що стояла в ніші стіни. Смерть у простягнутій руці тримає піщаний годинник. Хіба ця фігура не нагадує вам, що самі станете перед найсуворішим і найсправедливішим судом, який каратиме вас за те, що посміли пізнавати таємниці Господні. Чому ж цей символ короткочасності земного життя не навіває на вас таких думок? Вийшов з залави лицар у панцирі. Вільгельм Костка. Виходить, що ви, послідовники вчення Фоми Аквінського, якимось чудом таки пізнали непізнане і відаєте про те, що діється на небі. Ви так упевнено лякаєте нас найвищим судом, немов уже підписали з Богом контракт і дістали дозвіл від нього складати на нас звинувачувальний акт. То скажу я вам, не прикривайтесь лжевченням, бо не Бог вам дорогий, а жадоба до влади і багатства. Я можу дати взірець справедливості вашого суду, який ви в порозумінні зі своїм Богом чините». Пригадайте собі, колишнього папу Іоанна XXIII, який вів процес над Гусом, теж проголосили непогрішним, та раптом викрили його у страшних і мерзенних злочинах. Уже не його, про освященство Іоанн, а Балтазар Косса утікав з Констанци. Його спіймали і посадили в ту саму тюрму, де мучився гус. І що вирішив суд Божий? Пірат і розпусник закінчив свої дні в сані декана святого колегіуму при нинішньому папі Мартині V, а проповідник слова Божого загинув у полум'ї. «Ми не виправдовуємо акту розправи над Гусом», відказав Олесницький. «У його смерті і сьогоднішньому пролитті крові Винен імператор Сигізмунд, ми ж хочемо. То чому ви, володарі Польщі, перебив єпископа Федір Острозький, єднаєтеся тепер із своїм одвічним ворогом проти слов'ян? А тому, що католицьке засліплення відібрало вам тверезий розум, замість того, щоб брататися з православним світом в ім'я вашого ж спасіння? Ви готові піти проти нього з хрестоносцями, уподібнюючись скаженому псові, який кусає того, хто його годував. Олесницький схопився, напускний спокій покинув його. Та як ти смієш, зраднику, звинувачувати святу католицьку церкву в несправедливих діяннях? Ти, який поглумився над образом Святої Діви Марії у Ченстохові. Не поглумилися ми. Газняли з кіота, щоб узяти з собою у Галичину. Не вдалося це нам зробити, а шкода. Русинський бо маляр малював образ, а вкрав його із карбця лева Казимир, коли завоював Львів. Федір на хвилину замовк, злорадно поглядуючи на Олесницького, який тіпався у безсилі люті. Погляньте тепер ви на образ, що висить справа на стіні. Ісус наступив на черепа дама, гріх якого спокутував перед людьми. Так і ми наступимо на голови ваші, врятувавши церкву від католицького гріха. Коли ж нам це і не вдасться, усе одно програєте ви, бо приречені єсте. На другий же день після перемоги над нами – на ваші голови опуститься гординський хрест і меч. На сході самі вдавитися православними народами, за великий шматок вкусивши». Сіпнулася у короля голова, дрібно затрусилася. Він повернувся до Олесницького і пропищав. «Що це за зборище? Ми судимо, чи нас судять? У тюрму їх, у темницю». «Руки стали короткими вую», – спокійно мовив Зигмунд Коребут. «Ти у змові з папою посилав колись мене до Чехів, щоб я не вернув гуситів у лоно-католицької церкви. Я намагався виконати вашу волю, за що мене мало не скарав справедливий Жишка. Тепер кажу, я Гайле, я твій ворог». Втім, Рвучко відчинилися парадні двері. По килимі, простеленому серединою посольського залу, карбував крок до королівського столу рицар у кармазиновій курці і тісних смугастих штанях. Дзенькнув золотими острогами. «Ваша світлосте», – відрапортував королеві, «я гонець від познайського Підкоморія. Король подався уперед усім тілом. Олесницький кивнув слугам, щоб вивели гуситів. Найясніший королю Сигізмундові посли спіймені біля Члухова на межі Польщі і Прусії. З короною, з листами, Корону несуть слідом. Під коморій відпустив їх без паперів і напівголих. А на горі Тур'я. Виставив начати п'ятитисячне військо. Посли з короною не пройдуть. Кортеж! Кортеж! Гукнув король. Довільна! За краківськими воротами до Федора Острозького підійшов чоловік у купецькому одязі і подав йому листа. В острові. Федір попрощався з Прокопом Лисим і його соратниками. Гусицькі вожді рушили на Мораву, Остройський із загоном русинських гуситів, у протилежний бік. Скрадаючись лісами, перелізками і відкритим полем, вони прямували на північний схід. З і Юрша кликали колишнього луцького старосту до столиці Литви. Осташко-каліграф Протягом кількох тижнів намагався усілякими способами пробратися до замку Гедеміна у Вільні, де імениті гості, гаючи час на банкетах та полюваннях, ждали коронаційних урочистостей.